en en timmes sändning med Lennart Kramer och sen återtar du och klockan fyra. Ja just det men jag vill verkligen påannonsera den sändningen med mm. Lennart Kramer och nu ska jag gå och öppna. Ja gör det. är just den sändningen nu hälsar alla hundarna pråsta, välkommen här.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 åsikter även vi som sänder kan ha olika åsikter att vi är inte alltid är eniga i panelen och det tycker jag alltså är levande det är fascinerande och det var också det som gett värdefatt mest mm. kan jag säga i vårt äktenskap i vårt förhållande det var att vi hade så faktiskt äh, olika synpunkter på saker och ting Dels så var det ju väldigt stor åldersskillnad mellan mig och Lennart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 Det finns någon gång de har ringt till mig och sagt Om avsnittet under och, Du ska inte snacka amerikanska i Sverige Utan du ska snacka svenska Ska mm. de svärda och då förbannade eh, Det är så att eh, Många Är kallade Men få utvalda mm. Och jag har talat i radion Och i telefon Och ute bland folk För att ge kraft Åt de utvalda och inte för att bli smedad av djävulens robotar som jag har blivit många gånger. Inte bara när det är mest privata och telefonmässigt. Mm. När raden har varit någon gång som... Jag tror en enda gång i de här 80-10 åren var så jag har ringt två gånger till samma program. Mm. Jag ringer i regel bara en gång. Ja, just det. Och den gången var det en som var förbannad av mig och jag gav svar på tal. Va? Det var 7-8 år sedan. Mm, det var väl i Lennart program Ja just det. Mm. Många kvinnor De blir så hatiska När de förlorar sin Kroppsliga fysiska skönhet De till och med många Skyller på Jesus och Gud mm. Och får ett hatigt Agg emot Mot Gud och Jesus mm. Men jag har styrkt många Frustrerade kvinnor Som har varit i vanmakt Och i besvikelse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 Mm. Det är ett sånt eh, kompakt Innehåll i bara några ord Ja det är ju halvdeles sant. Ja, I är kanske så att De som attackerar dig för att du har pratat Amerikanska, ja, visst. det kan vara sådana Som inte förstår va Nej, Man, man kan ju det. först säga en Fras på amerikanska så kan man ju översätta Till just det, svenska just det. Jag skulle kunna Recitera tusentals sånger Nästan, mm. som jag har Och jag hörde Einar Ekberg känner till Ja Jag hörde honom i förrgård på den här Och då sjöng han här. Finns det kors Allt för tunga att bära Blir prövningen stund de försvår Finns det ingen som ser dina tårar Och ingen som nöden förstår Någonstans bland alla skuggorna Står Jesus För att lätta alla bördor Som du bär Jo, mm. mm -hmm. Ja, ja. Då får jag tacka för mig. Ja, mm, tack du ska ta då, för mig. Nåd och frid. frid. Hej då. Då är 648-8150 ledigt. Mm. Välkommen till Guds bönehus. Ja, hallå. Hallå. Ja, nåd och frid. Jag har hört en nu. Går det bra? Nej, det går bra. Det går bra. bra. Ja, lyssnar i lurar så är jag därför jag frågar. Mm. Ha. Det där stycket som Tommy visiterade nu, den är gjort 30 eller 31. Mm. Och det är på, från början en gammal polyfonskiva. Faktiskt. Jaha. Uh -huh. Men sen över, kom den ju över på hemmets här Förlag så alltså. småningom som ompressen att mm. mm. Jag vill bara tala om det som kuriositet. Ja, uh -huh, just det. Så. Jo, då, jag har den själv så att, Och det är många som har den där, för den finns ju omspelad sen på senare platser. Ja, mm. som ni vet. Ja, det var den lilla detaljen då, början där. Vet ni att ni har glömt en mycket viktig sak i att. Maria? Ja. Vad har du glömt? Vad jag har glömt? Ja. Det vet jag inte. Jag inte tala om vem det är som ansvarar ansvarig utgivare. Ja, nej men det kommer på slutet Jaha, föran i det början också. Men det kan jag ju säga nu, det är jag Maria Danielius mm. Ja, i och för man sig Man bör alltså en gång i timmen Tala om vem som sänder Det är väl det viktiga Ja, stöd. det är för att vi ska skilja på Bönnehuset och eh, Religiöst forum, ni är ju olika Som är ansvar. Ja, just det, det är olika ja, det är ur den synpunkten bara mm. Kan väl säga det till alla som är intresserade Lyssna på Fredags halvtimmen imorgon klockan 13. För jag pratar en hel del i slutet där om religiöst forum. Ja, vi har en del planer för framtiden och så. Och ja, sen om våra olika då inriktningar i Göttsbönehus och i religiöst forum. Mm. Varför vi är två föreningar? Ja, jag kan förstå lite grann förvirringen som uppstå bland litterna. För att vi har varit snälla och svarat på. Kanske frågor som till och religiöst forum i Guds bönhusställningar, och sen har vi gjort tvärtom att i religiöst forum, så har vi då tagit upp Guds bönhus olika frågeställningar. Men vi kommer att bli mer konkreta så att de som vill höra om andra trosindikningar och trostraditioner får faktiskt vända sig till religiöst forum. Mm. Det tycker jag, det, det ska vi kanske, för att i och med att det är svårt att engagera människor att prata i radio, vi hade ju då torg nu med oss på religiös forum snabbtändning. Och det är svårt människor har ju arbete och eh, kanske inte vill engagera sig på samma sätt i närradion som vi gör. Va? Utan vi är ju av styrelsen och föreningen i religiös forum att sköta även närhållbiten. Och då blir det då att vi sitter i två föreningar och pratar. Men om man håller en klar gräns mellan de här olika budskapen så är det väl lättare kanske för lyssnarna att skilja på föreningarna. Ja, just. Det mm. Jag är med i bägge två själv att... Ja det är jättemånga som är med i, asså, ja. det är ju liksom, Det är ju systerföreningar Vi har ju ja. ett samarbete som är otroligt fint ja. då. Ja. Uh, Hur mår Peter Öhman då? nu? <skratt> då jag mår bra Det är inga större problem Nej Uh, har vi Maja blivit med idag också? Nej, Nej, vi har inte presenterat oss För det har varit lite rörigt i början alltså... Jag var inte säker på om var med Det jag ställde frågan Nej, det är Maria och Peter Och Rosa och lite också Rosa är med också? Ja, ja. Du, du är vaken i alla fall Ja, <här> Jag har inte hunnit gå om än <här> <här> Nej, jag vet, jag vet Men jag måste väcka henne Och dricka ordentligt Ja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 Spelmans musik, som det är folkmusik, då, som det heter. Och det, är ju, det här är alltså något som är från Malon, Och eftersom det är i Dalarna, så vill jag spela ett litet stycke ut av de här spelmans melodierna. Jag kan inte exakt Tala om vad stycket heter För det kommer jag inte riktigt ihåg Måste jag känna Nej. Men det är ur Malums Stycken här, i alla fall. Och sen tänkte jag Spela en salm faktiskt Som avslutning från Musikaliska delen mm. Jag vill inte tala om igen I fem minuter än hoppas jag 4.59 ja, så ser jag jag säger det. Bra. Jag håller rätt tunga på rätt mm. tid. Ja, då har vi dessa två stycken. Och eh, förmodligen blir det så dag också som avslutning. Det andra stycket alltså. Änta. Då kommer det nu. Ja. Sätt, då blir det kanske lite som den studie som kan bli. Men Du kan äh, lägga telefonluven också om du sitter. Äh, och... Ja, det är klart. Men ibland, för, ibland gör jag det, men ibland försöker jag så här. också. Mm. Du tog jag det här första stycket på salmen först egentligen. Skulle jag ta den sista? Det har ingen betydelse. Vad var du, Rosa? Var det du som visste? Det var jag. Ja. Victor har hittat Marias nedsdroppar, och gnagde på dem. Oj då. Aha. Utan dem klarar jag mig inte igenom hela natten. Nej, det vet man om hur det går Ja, du heter det. Apropå det, på det så kommer jag ihåg det var en dag sedan i en gång. Det kan jag aldrig glömma när du hade glömt några droppar. Ja. Och du blev mindre och mindre och svagare och svagare. Ja. Jo, ja, det blir så, vet du. Mm. Mm. Ja, sen tänkte jag fråga om vi har några dikter idag. Som vi skulle få om. Tänkte. Ja, det går bra då. Jo, det ska finnas en diktbok. Ja. Vad vill du höra för någonting? Får vi se om vi, vi kan bistå med Ja, idag är jag det lite speciell, kanske. Um.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 Då kan du få ta en uh, sak utav, uh, uh, vi kan tänka oss att uh, ta Hjalmar Söderberg, jag... om det inte fanns det mm. okay. Ja, jag skriver upp olika alternativ. Ja, vi får läsa om för de uh, stipulerad tid, mm. Mm. det är ingen, inget fel.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 en liten vers som heter 4 till nummer 6. Det kan du ta idag. Så där blir väl det laga om. En mm. bidrag från min sida. Det ska vi försöka. Följa later brevet på. Ja, vers 4 till nummer 6 tag. Ja. Det är just det jag vill det är inte så långt, bara några rader Ja det är bra, det kan jag läsa på en gång då. Ja bra, nu tar vi det på en gång Det ville annars de falska bröder som nästlat sig in för att spionera på den frihet vi äger genom Kristus Jesus Så att det skulle kunna göra oss till slavar Men inte ett ögonblick gav vi efter för dem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 Då får jag hälsa till Sångbirgit Om jag får möjlighet till det Så då har jag gjort, jag har gjort det I fall de ja Hej. lyssnar mm. eh, Då gör vi väl så då, Att vi tar in nästa Lyssnare direkt här Och eh, Båda telefonlinjerna är för tillfället Upptagna Välkommen till Guds Och 648 är ledig. Jag tar in nästa. Välkommen till Guds bön Ja, hej. Ja, hej. Tack. Ja, hej. Hej, Kenneth. Ja, jag hör det. Ja. Jag tänkte fråga kan man kan om eh, låt. Ja, du försöker att Vi får se om vi någon gång kan uppfylla det. Några på. gånger har vi väl kanske gjort det. Ja, jag tänkte på när portgör henne in i hennes det, vårt eller vad. Nej, den har vi inte, det kan på en gång Det har ni inte Nej. Men den här mordrade vi Kungsholmen med Horten av Nysingers Den hade ni med förut Ja, vi har en skiva med Horten av Nysingers Ja, vi har Kom. den i stugan här Du mm. bara köpa på höra den? Ja, det kan du få ja, Det ska vi, det vi försöka då. fixa Ja, för att önska Nåd och frit Ja, fritt. Nåd och frit Hej då Då tar vi in, jag ska säga då att 392080 är ledigt Välkommen till Guds Ja, hej Ja hej var här. Ja välkommen hej, hej. Jo jag vill ringa och För att tacka för att ni har hållit förbjudet För att min kamrat är ju typ Mm Jag har varit knivrågen På Uppsala torg här i början på veckan Och jag Jag det, vet att det är så att När det så, sådana här saker händer så Ja då Ja då tar man alla chanser att, liksom, att någonting måste hjälpa liksom Och Ja så, ja Och framförallt oavsett, är ju Oavsett vad det är för, för gudar Så jag tänker på det här med religiös forum då, det är ju, Ni har ju olika Man tänker olika gudar Men liksom jag tror att det där med tron Och förbön att, mm. att det på något vis hjälper och, ja, Jag, tar... jag tänker säga annat Men jag, jag har inte gjort i alla fall mm. men De har ju kopplat bort de här sladdar i slangarna som man hade inne i gästaren. Mm. Han, han fick ju knivhuget rakt i nacken. Jaha, det var i nacken. Ja, det var precis vid sidan. Alltså, men inte i själva nack... Inte i själva ryggmej... Vad heter det? Rygg... Vad kan jag inte det? Inte i själva nackbenet, utan vid sidan om. Ja. Och där sitter ju de flera av de här nervtrådarna som går så fram och och sina, sina senar som styr så att med. Då. Mm att eh, men, men att han är ju på förbättningsvägen. De har ju. De har ju flyttat honom, han låter för ju på Uppsala. Och, och sen kommer till hörvingens kun jag på Svärkus. De har ju flyttat. Ja, just det. Det är delvis plats det är som gör det där också. Va? Det var mm. ju ner på det också vad det finns ju, Det finns ju inte platser va? Det är, Nej, det gör inte det. Det är inte nog med att eh, ja, vi i det här landet, vi tar in våldsverkare som ber om en cigarett och sen när de får en cigarett så, så delar de ut en knivhugg som tack för, mm. för, för. Nej, jag tycker det är fruktansvärt och just som säger hela, liksom man ser hela samhället. Jag tog upp lite grann på dagsändningen idag hur vi har nedrustat hela vårt samhälle och hur vi orättvist vi verkligen fördelar de här resurserna som finns. Och sen fick jag också samtal efter sändningen här och där var det då bland annat faktiskt så, även invandrare som vittnade om att de får alldeles vad de själva tycker för mycket bidrag jämfört med vad svenskarna får. Jo men det, det är ju det är många som, som som reagerar på liksom, att är det här möjligt? Ska vi få oss på det här viset? Va? Mm. Det gäller ju inte det här, liksom, det här med, med bidrag utan det här är ju själva just den här saken vad är ju i liksom att våldet breder ut sig ja. att, att dessa det här samhället det har inte, det har inte, tagit, det har inte tagit ansvar för att säga andra generationens invandrare nej va? just det. för det är alltså, det är de det här gäller va? Mm. nu ska inte det här generaliseras att alla då precis som att alla andra generationens invandrare är, är på det här viset va? men det är alltså barn till invandrare va? Mm.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 De, de menar på att jag, jag som du känner honom så, han var väl rasist och räcker om sig till och med mm. ja. och, och, och andra medier, ja de säger som det är att det här är vardagsmat. Ja, just det här, det här, det här händer varje dag. Ja, det gör det. Här, det, här, det, det, här, det här är där är alltså. Det är lika vanligt som att, som att äh, åldringar. Vi, vi, vi lurade på att det är hemtjänst som ska komma och, och det är det hemtjänst som mm. det, uh, mm. rånade om. Ja, visst. Ja, Ett annat är... samhälle har vi fått, va? det är alltså som liksom för 10-15 år sedan men inte 15 år sedan, 10 år sedan. Va? Mm. Det var det här första sidestoffa. Ja, det var det för bara fem år sedan nästan kan man ja. säga. Det händer så mycket sånt här idag så att det har ju liksom inte blivit Nej, När det att, står på första sidan eller på löpsedeln Då är det inte så många som reagerar Det är hemskt nej, nej, ja, Det är det, det, som liksom jag har nu igen Om det inte är tvärsom Och där ja. det är det ju faktiskt det är så, jag menar, Ingen kan ju förneka det att, Är det tvärsom va mm. Vilket är lika ruskigt det Om, om svenska går på invandrare mm. Då har du en förmåga Att komma fram va Ja, men då är det just i massmediernas och makthavarnas intresse att håsa upp det. Jag Vi vet det, inte det hela tiden, alltså det är massmedia och politikerna de lever i en symbios med varandra. Alltså de är beroende av varandras gund hela tiden. Va? Och de styr då åsikterna precis som de vill. Och det är mycket mer intressant att skriva att en svensk sticker ner en invandrare än att en invandrare sticker ner en svensk.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 Och sen som Maria sa på sändningen idag så kommer de eventuellt på ett studiebesök eller mm. så blir de sjuka och hamnar på en akutmottagning och så kommer det såna här artiklar i tidningen att ja, den och den ministern fick hjärtinfarkt och hamnade på intensiven och oba oh, vad han tyckte det var förskräckligt där. Och det, då sitter man nästan och skrattar och, Tänker jag, tror de att vi fullkomliga idioter Tror de inte att vi vet att det är förskräckligt På akutmottagningarna idag Eller tror de inte att vi vet att det är problem På olika bostadsområden runt om i Stockholm Nej. Som jag såg aktuellt i kväll. Nu har ju Moderaterna gjort en hel sån här lista Med vad som då kallas för slumområden Runt om i Sverige mm. Jo visst Jo men det blir ju ghettoiseringar. Alla eh, eh, Mångsulturella samhällen Får mm. getton jag menar, självklart Att det sker i Sverige Det har ju skett överallt annars Det finns ju inget samhälle I i, i världen Nej. Vare sig nu eller i fortid Vare sig nu eller i det gamla romariket Eller vad man än tittar Någonstans Där man har mm. haft Ett, ett äh, mångkulturellt samhälle mm. Där man har fått ghettoiseringar, Klassskillnader, klassklyftor mm. Det som, som, som våra flumliberaler och vänsterfolk va, alla de här som förstår så väldigt bra va, och, och ska frälsa och hjälpa alla va, frälsa mm. alltså, när jag säger frälsa så menar jag inte religiöst nej bara. jag vet men, men, nej men de har ju fasit i det hand, skulle Sverige vara någonting unikt va ja jag menar det är ganska vansligt att tro på det tycker jag För att, alltså, att det blir såna här gettor och saker runt om, det är för att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 så pass få som har kommit och de har mm. splitts ut över, över landet så de har varit tvungna att assimilera mm. sig och även givetvis haft med sig positiva saker själva, maträtter, olika uh, jag menar, man tänker på ballonen och vad svider och sånt mm. men det är inte det händer egentligen den här massinvasionens tecken va? nej Tänker man, i, alltså i det här, vet jag, jag satt idag och tittade i, i, i Aftonbladet för att jag skulle se om man skulle skriva någonting om det här för att, att prata med en rapport om det igår. Men, mm. men, men däremot så, att, jag tänker på det här liksom, man pratar om svenskarna och då det här med muter va? Mm. Det har du väl hört talas så mycket, man, man talar om svenskarna. E, svenska politiker då att det är ju, de får inte ta emot den chokladkartongen. Men idag så står det faktiskt så här på på, på um, vilken sida står det så här på i, det är Aftonbladet idag till um, att ja, det är mitt uppslaget i alla fall, det handlar om en, en urdomannons som mm. det står om va? Det är om olika klockor då, det står det där annonsen har stått så här, den som köper en klocka för 23 000 kronor är dum i huvudet och då står det på ett ställe så här att um, uh, utrikesminister Sten Andersson han vinner nog klassen han bär en pantera värd 80 000 kronor som förmildrande omständighet kan nämnas att klockan är en present från uh, Jordaniens kung Herr Hussein Ja, men han har ju hållit på medlat ord på där nere. Ja. Inte det Inte det mutade. Jo, det kan man väl mm. säga att det, man det är. Man <laughs> väldigt... jag, jag du... jag kan inte se något annat, va? Nej. Han har fått en klocka på 80 000 spänn då. Och... Ja, om du visste vad Lennart visste, Lasse. Vad som förekommer. Men... Alltså, muter finns emellan att alltså, man köper tjänster och så vidare. Och för han är, det är också en form av mutor, va? Jo, och men du... det här är ju... Men, jag, jag, men sen står det ingen mer om det Nej. än att skriva en mutor. Nej. Nej.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 inte fortsätta så här för det är väldigt äh, vår situation att tala offentligt om det också ja. att tala om sitt missnöje helt enkelt mm. Mm. jo jag ska inte uppehålla er länge jag ska tacka i alla fall för att ni håller ett förben och jag, jag tror på förben även om jag inte vet exakt vad det är för en gud men jag, det finns ju bara en gud och den, ja. Och den. ja jag tänkte säga en sak det var, var, som avslutning på den här um, den här um, Eh, dikten där då. Alltså. Ja. Eh, vad var det? Det, det stod att. Eh, eh, ha, ha, har du den där den dikten? Ja, den ligger där i hyllan på. Ja. Ja, jag, jag om du skriver Nej. upp det här. Jag hittade nämligen ett ordstev från Skånen. Ett Skåns ordstev. Mm. Med tanke på det här med att vi kallar det stå för för, för stolar och ni för, för, för, för värstingar, då. Va? Ni ja, var politiska stolar och ni var religiösa värstingar, då. Va? Mm. Och, vi, och, och, och vi hade tydligen så enligt den här människans eh, ja, idéer att vi skulle ha slagit ihop oss då. Va? Mm. Men jag hittade ett ordsteg, förstår jag, på Skåne, Förstår du? Med tanke på just att de här människorna som, som de talar om då.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 hinner mycket fortare än en hare som sitter. Jaha, <laughs> verkligen. <laughs> ja. ja. Det var <laughs> rätt bra, faktiskt. Ja, men, visst, men det passade bra. Man. Mm. som griper hinner så mycket fortare än en hare som sitter. Ja, visst. Mm. <laughs> det var faktiskt bra. Ja. Jo, <laughs> då. Sorg och bedrörelse överallt. Mamma, mamma måste hålla... Och kan upp det. Ja, man måste ja det måste det. man göra. Ni ska ha en bra natt När Jag ska lyssna på det här. Som, där med det, ja. Ja, det, ja. det är inte så men det ska bli intressant. Ja, det är intressant. Det är intressant att höra. Okej. Långrått blir bra Långrått blir du. Fredrik Rosa, rosa hon ska prata lite grann. Ja. Hon, hon är alltid så tyst på sändningarna Ja, hon är. Som en liten mor för oss alla här. Ja, ta. jag måste ju höra vad de som alltså ringer in och har viktiga saker att tala om. Ja. Jo, men du kan prata också att det behövs och mm. något vis. Ja. Jag ska läsa något för er sen. Vad säger du? Jag ska läsa något för er sen. Ja, gör det. Har du bra, då. Ha bra, ja. Du får hälsa så mycket till Peter. om Det ska jag göra. Du han, får... han kommer säkert ringa upp er också. När vi... Hälsa Kenneth också. Ja. Jo då, det ska jag göra han, han kanske lyssnar på programmet kan Ja det är möjligt Jag tror att, att det ringde. ringde till honom förut Jag skulle ha tagit honom För jag för kan jag skicka den till hälsningen genom radion här Att om han hör nu på, på, på, på, på, på, på, på radion så slår mig en signal Så att jag försöker få tag i honom Men mm. han har inte ringt Nej just det <går> På det numret som jag har sagt till honom på telefon, mm. Ja, ja. Hej. hej då Hej då. Och, och, då ha det bra Ha det bra Någon du hej, hej. hej då och precis där tog greffens liv så jag ska vända på den. Ja, det är mycket intressanta frågor. Och uh, var inte rädda och ställ frågor om ni tycker att någonting är oklart. Varför sitter jag här och har åsikter om sådana här saker? Jag fick ju ett brev också idag som jag har besvarat på. Det borde nog bakom. alla människor ha lite åsikter så tror jag kanske. Och inte vara så rädda då att gå ut med dem. Nej, jag har en lyssnare på 39 20 80 48 81 50 är ledigt för mm. tillfället. Just det. Välkommen till Guds bönuhus. Tack. Jag heter Lival Persson. Ja, hej. Tack. Ja, hej.